בזנותייך וברעתך. וימנעו רביבים, ומלקוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך. מאנת היכלם. הלא מעתה קראת לי אבי, אלוף נעורי אתה. הינטור לעולם? אם ישמור לנצח? הנה דיברת ותעשי הרעות, ותוכל? ויאמר אדוני אלי, בימי יאשיהו המלך, הראית אשר עשתה משובה ישראל, הולך ההיא על כל הר גבוה, ואל תחת כל עץ רענן, ותזני שם. ואומר, אחרי עשותה את כל אלה, אלי תשוב, ולא שבה. ותרא בגודה אחותה יהודה. וארא, כי על כל אודות אשר נאפה משובה ישראל, שילכתיה.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 תחת כל עץ רענן, ובקולי לא שמעתם נאום אדוני. שובו, בנים שובבים, נאום אדוני, כי אנוכי בעלתי בכם, ולקחתי אתכם אחד מעיר, ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. ונתתי לכם רועים כליבי, וראו אתכם דעה והשכל. והיה, כי תרבו ופריתם בארץ, בימים ההמה, נאום אדוני,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 תשועת ישראל. והבושת אכלה את יגיע אבותינו מנעורינו, את צונם ואת בקרם, את בניהם ואת בנותיהם. נשכבה בבושתנו ותכסנו כלימתנו, כי לאדוני אלוהינו חטאנו, אנחנו ואבותינו, מנעורינו ועד היום הזה, ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו.